prozodické vlastnosti, suprasegmentálne alebo intonačné javy. V predchádzajúcej časti sme preberali ortofonické a ortoepické javy, ktoré možno pozorovať na základných jednotkách na hláskach. Hovorili sme aj o javoch, ktoré súvisia so spájaním hlások. Zaoberali sme sa teda iba segmentálnymi ortoepickými javmi. Okrem nich sú dôležité aj zvukové javy, ktoré súvisia s väčšími jednotkami, ako sú hlásky. Sú to suprasegmentálne alebo prozodické vlastnosti. Hovorí sa tiež, že sú to intonačné javy. Patrí k nim prízvuk, dôraz, melódia, prestávka, tempo rytmus a niektoré iné vlastnosti reči. Suprasegmentálne javy súvisia aj s rozličnými mimojazykovými činiteľmi, ako sú komunikačná situácia, duševné a telesné stavy hovoriacich, a aj ich postoje k obsahu výpovedí. Niektoré zo suprasegmentálnych javov nesú tzv. mimojazykovú informáciu. Napríklad informáciu o hovoriacom. Podľa nej, podľa zafarbenia hlasu alebo podľa spôsobu artikulácie, poznáme hovoriaceho aj vtedy, keď ho nevidíme, lež iba počujeme jeho rozprávanie. Tento druh suprasegmentálnych javov je nesmierne variabilný. Iba tak možno prenášať aj veľké množstvo mimojazykových informácií. Ale to súčasne znamená, že spomedzi nich sa v ortoepických opisoch musíme zaoberať najmä tými, ktoré majú nadindividuálnu spoločenskú platnosť, ktoré nesú jazykovú informáciu. Práve tie sú tak ustálené, že ich narúšanie v spisovných prejavoch hodnotí spoločnosť ako chyby. K takýmto suprasegmentálnym javom patrí najmä prízvuk, Dôraz, melódia a prestávka. Prízvuk a dôraz. Prízvuk sa prejavuje tak, že jedna slabika v slove je nápadnejšia ako iná, že stojí nad ňou. Výraznosť prízvučnej slabíky sa dosahuje silou, intenzitou zvuku reči a výškou hlasu. V spisovnej slovenčine sa výraznosť prízvučných slabík spája najmä s intenzitou zvuku, s hlasitosťou slabíky. Druhotne však súvisí aj s výškou hlasu, lebo zosilňovanie sa obyčajne prejavuje aj stúpaním hlasivkového tónu. V spisovnej slovenčine je prízvuk na prvej slabike slova. Jeho prítomnosťou sa nemôže rozlišovať význam slov. Je to iba signál, ukazujúci na hranice slov. Nadradenosť prízvučnej slabiky nad neprízvučnou je v reči organizujúci činiteľ. K prízvučnej slabike sa pripájajú neprízvučné a vznikajú takzvané takty pretože v spisovnej slovenčine stojí prízvuk na prvej slabike slova, neprízvučné slabiky nasledujú po prízvučnej, tvoria sa zostupné takty. Napríklad vo vete Máme smelé plány sú tri slova, tri prízvučné slabiky a tri takty, pričom každý takt je dvojslabičný, má dve stopy. Máme smelé plány. Lenže v jednom takte môže byť aj viacej slov. Napríklad vo vete Kúpil som si topánky sú štyri slová, no iba dva takty. Lebo slová som-si nie sú prízvučné. Môžeme povedať, že sa pripájajú alebo prikláňajú k predchádzajúcemu slovu s prízvučnou slabikou, preto ich aj voláme príklonky, enklitiky. Okrem nich existujú aj neprízvučné slová, ktoré stoja pred prízvučnou slabikou a pripájajú sa k nasledujúcemu slovu. To sú zasa predklonky, proklitiky, akési predrážky. Medzi enklitiky príklonky patria jednoslabičné slová byť, som, si, je, sme, ste, sú, bol, by, my, ti, si, mu, jej, ma, ťa, sa, ho, ju, nám, vám, im, nás, vás, ich. Ako enklitiky sa správajú aj niektoré iné jednoslabičné zámená. K proklitikám, predklonkám, zaraďujeme jednoslabičné spojky a častice a, i, aj, že, keď až, ren, či a tak ďalej. Tak vo vete, pomyslel som si, že nepríde, sú enklitiky slová som, si, proklitika je že. V spisovnej slovenčine má väčšina taktov dve alebo tri slabiky, Takže organizáciou prízvučných a neprízvučných slabík do taktov vznikajú dvojslabičné trochejské a trojslabičné daktilské stopy. Niekedy sa rozlišuje hlavný a vedľajší prízvuk. Za vedľajší prízvuk sa pokladá menšie zvedčenie sily hlasu na tretej slabike štvor slov, na tretej alebo predposlednej slabike dlhších slov, alebo vôbec ďalšie zosilnenie hlasu v tom istom takte. Vedľajší prízvuk sa umiestňuje tak, aby sa dlhšie slovo rozložilo na rytmicky vyvážené časti aby sa organizovalo do trochejských a daktylských stvob. Vedľajší prízvuk je zretelnejší v zložených slovách, kde býva na prvej slabike druhého slovného základu. Napríklad v slove veľkoobchod je hlavný prízvuk na slabike veľ, vedľajší prízvuk na slabike Pozorujte rozloženie síly na jeho slabikách. Veľko obchod. V zložených slovách spolupráca vznikajú dva trocheje, v slove poľnohospodár trochej a daktil. Zložené slova ako spolubývajúci, vodohospodársky, sa však rytmicky ďalej členia tak, že sa skladajú z troch trochejských stvob. Hlavný prízvuk je na prvej slabike, vedľajší prízvuk na tretej a piatej slabike, teda vodohospodársky. Opakujte a pozorujte rytmus. Vodohospodársky. Vodohospodársky. Vedľajší prízvuk nedosahuje výraznosť hlavného prízvuku. Preto sa ani takto zložito organizované celky nerozpadajú na rytmicky samostatné časti. Hlavný prízvuk ich drží v jednom takte. Neprízvučnosť denklitík a ich rytmická závislosť spôsobuje, že nemajú vo vete pevné miesto. Musia stáť po prízvučnom slove a na konci taktu, nie na jeho začiatku. Ich poloha závisí od stavby vety a výpovede, od kontextu a od iných činiteľov. Tak zvratné zámeno sa, Podobne si, stojí na druhom mieste. Učím sa, ponáhľam sa, myslím si. Tak je to aj vo vete, holím sa každý deň. No nehovoríme už, každý deň holím sa. Reš, každý deň sa holím. Neprízvučné slovo, enklitika sa presunulo pred sloveso. Ba vo vete, keď sa ráno holím, myslím už na prácu, presunula sa enklitika sa ešte ďalej dopredu. Vzdialila sa od slovesa, s ktorým inak tvorí jeden tvar. Jej postavenie je však aj turitmicky závislé, lebo spolu s iným jednoslabičným a inak neprízvučným slovom tvorí novú rytmickú jednotku. Nový tak. Tu je totiž proklitika keď prízvučná. Ako vidíme, neprízvučné slová sa radia vedľa seba. Pozorujte túto situáciu v nasledujúcich príkladoch. Hovoríme, kúpil som si noviny. Keď som si kúpoval noviny, mal som ešte 5 korún. Slová kúpil som si a keď som si... Tvoria samostatné takty, v ktorých sú príklonky som, si, neprízvučné. Nemajú hlavný slovný prízvuk. Podobne je to vo vetách Dozvedel som sa všetko. Prišiel som, keď som sa dozvedel, že si mu zatelefonoval. Pozorujte rytmu z poslednej vety v spomadenom tempe reči a pri zosilnení prízvuku. Prišiel som, keď som sa dozvedel, že si mu zatelefonoval. Teraz v normálnom tempe. Prišiel som, keď som sa dozvedel, že si mu zatelefonoval. Podľa predchádzajúcich príkladov by sa zdalo, že predklonky sú vlastne prízvučné. V predchádzajúcej vete to bola predklonka keď, v takte, keď som sa. Prízvučné sú však iba v situáciách, keď po nich nasleduje jedno alebo viacej neprízvučných slov. Ak proklitika stojí sama pred prízvučným slovom, je neprízvučná tak je to v nasledujúcich vetách. Odišiel, keď dokončil robotu. Keď dokončil robotu, odišiel. Podobne sú predklonky, prokritiky neprízvučné vo viacnásobných vetných členoch, ako hrušky a jablká, čerstvé i svieže, v konštrukciách ako veľký, iba obrovský a podobne. Opakujte a pozorujte predklonky. Odišiel, keď dokončil robotu. Keď dokončil robotu, odišiel. Hrušky a jablká. čerstvé i svieže. Enklitiky a proklitiky sú teda zásadne neprízvučné slová. V nedôrazovom postavení môžu byť však proklitiky prízvučné, keď stoja na začiatku vety pred iným neprízvučným slovom, vtedy majú hlavný prízvuk, a enklityky sú zasa prízvučné vtedy, keď stoja vedľa seba aspoň tri po inom jednoslabičnom slove, alebo keď nasledujú aspoň dve po inej trochejskej alebo daktilskej stope. Vtedy má niektoré z nich vedľajší prízvuk. Pozorujte to v nasledujúcich príkladoch. Povedala... Že si, si to len z pleca na plece prehadzoval. Prízvučná je spojka že a druhé si. Ešte raz. Povedala, že si, si to len z pleca na plece prehadzoval. Alebo nepovedali s mi, čo očakávate. Trochu zložitejšia je situácia v spojeniach jednoslabičnej predložky so slovom. Jednoslabičné predložky môžu ale nemusia byť prízvučné. Sú to vlastne neprízvučné slová, ktoré v určitých situáciách môžu prebrať hlavný prízvuk z nasledujúceho slova. Rozhoduje o tom najmä kontext, významová dôležitosť predložky a rytmická stopa väčších húsekov. Prízvučnosť alebo neprízvučnosť jednoslabičnej predložky závisí od kontextu tak, že ju ovplyvňuje najmä slabičná dĺžka predchádzajúceho a nasledujúceho slova. Po jednoslabičnom prízvučnom slove jednoslabičná predložka nebýva prízvučná, ak nasleduje Dvojslabičné a viacslabičné slovo. Tak je to napríklad vo vetách Stojí tam dom so štyrmi oknami. Zazrel hrad na vysokej skale V spojeniach Rok po povstaní Deň pred prázdninami Vo vete stavali dom za domom A podobne. Opakujte, stojí tam dom so štyrmi oknami. Zazrel hrad na vysokej skale. Rok po povstaní. Deň pred prázdninami. stavali dom za domom. Ak pred jednoslabičnou predložkou predchádza enklitika, predložka môže, no nemusí byť prízvučná. Pozorujte napríklad rytmu z nasledujúcich viet. Poslal mu na narodeniny telegram. Predložka na... Bola neprízvučná. Pripol si na nohy lyže. Predložka na bola neprízvučná. Povedal, že si na otca zabudol. Predložka na bola neprízvučná. Povedal, že si na neho zabudol. Predložka na bola prízvučná. Dal som mu na hlavu klobúk a postrčil som ho gu dverám. Predložky na gu boli prízvučné. Pred jednoslabičným slovom býva jednoslabičná predložka prízvučná. Tvorí s ním trochejskú stopu. Hovoríme cez deň i v noci, zo dňa na deň, na jar i v lete, Poď na dvor, príde morok, nevedel o tom, urobil to preňu a tak ďalej. Opakujte. Cez deň i v noci, zo dňa na deň, príde morok. Všeobecne možno povedať, že čím je slovo nasledujúce po jednoslabičnej predložke dlhšie, tým silnejšia je tendencia prízvukovať prvú slabiku slova po predložke a neprízvukovať jednoslabičnú predložku. Z hľadiska kontextu je dôležitý najmä druh a slabičná dĺžka slov ktoré predchádzajú a nasledujú po jednoslabičnej predložke. Štvorslabičné a dlhšie takty sa okrem toho reorganizujú pomocou vedľajšieho prízvuku na trocheje a daktily, hoci tvoria jeden takt. Vedľajší prízvuk sa zjavuje aj vo viacčlenných skupinách jednoslabičných slov. Ďalším činiteľom pri organizácii rytmických stvoba a taktov je významová dôležitosť slov pre výpovedný cieľ, pre zmysel výpovede a subjektívny prístup hovoriaceho k obsahu výpovede. Jednoslabičné predložky ako pomocné gramatické slová ustupujú plnovýznamovým slovám aj tak, že sú neprízvučné, teda menej nápadné. Pre významové príčiny sa predložka prízvukuje vtedy, keď sa tým dosiahne lepšia zrozumiteľnosť a jednoznačnosť, napríklad v priestorových a časových vzťahoch. Tak je to vo vete, stávali dom za domom. Tu po jednoslabičnom slove a pred dvojslabičným prízvučným slovom je predložka neprízvučná. Povieme, stávali dom za domom. Významová dôležitosť priestorových vzťahov si však môže vynútiť jej výnimočné prízvukovanie. To je vtedy, keď je v jadre výpovede priestorový vzťah. Preto by v krajinom prípade mohol byť prízvuk na predložke taký silný, že by sme ho mohli pokladať za prízvuk vetný, respektíve za dôraz. Naša veta môže mať teda aj takéto znenie. Stavali dom za domom. Opakujte. Stavali dom za domom. Stavali dom za domom. Pravda, najčastejšie je to tak, že sa radšej vytvorí iná konštrukcia, napríklad: Stavali dom za iným domom. Alebo? Stavali dom za domom nie pred domom, a podobne. Opakujte a pozorujte významový rozdiel v tejto vete. Stavali dom za domom. Stavali dom za domom. Stavali dom za domom. Stavali dom za domom. Vo vete, do roboty prišiel pred 7 hodinou. Je jadro výpovede v určení času, ktorý vyjadruje číslovka. Pred 7 hodinou. Túto výpoveď by sme mohli vidieť v protiklade k výpovedi, Neprišiel pred šestov alebo pred vôsmou, prišiel pred siedmov. Ak sa pri predložka, posunie sa do popredia to, čo vyjadruje práve predložka. To je okamih pred časovým údajom vyjadreným číslovkou. Vtedy sa povie, prišiel pred siedmou. Opakujte a pozorujte rozdiel v zmysle výpovede prišiel pred prišiel pred siedmou prišiel pred siedmou prišiel pred siedmou, prišiel pred siedmou.